El disc de la setmana. Amb Pau Escudero. El disc que presentem aquesta setmana és Ella diu, el darrer àlbum de la cantautora Maria Lamata. Després del seu primer disc publicat al 2017, Etz un desastre, torna amb Ella diu. Maria Lamata, bon dia. Hola, què tal? Com estem? Molt bé, i tu? <ríe> molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu d'estar amb nosaltres aquí a Radio Arrels. Avui ens presentaràs cinc cançons del teu nou disc, però abans de tot m'agradaria que em parlis una mica de la teva trajectòria com a cantant. Com vas començar la música tu, Maria? Ah, la trajectòria com a cantant passa per la trajectòria també, amb la música en general. Crec que sempre m'ha agradat expressar-me, ballar, cantar picar des de molt petita i això els meus pares doncs, ho, van, ho van veure i van, van voler-me donar doncs, una mica de, de gasolina en aquest sentit i apuntar-me a classes i coses així i no va ser fins que jo vaig ser bueno, als 11 anys o així que vaig començar a, a tocar la flota travessera instrument que encara toco i que de fet apareix en aquest disc que, que bueno, vaig veure que, que, que hi volia dedicar hores, més que dedicar-m'hi professionalment o no era una cosa que em feia feliç i m'entretenia en el moment i que he seguit fent sempre. Llavors, arrel d'això, quan una té l'opció de, de pensar cap a on vol orientar la seva carrera, doncs la música va ser una de les, de les respostes més fàcils. No? I um, la flauta travessera la, la toques des de molt petita? Bé, bueno, era això, a, a Orrius va arribar un saxofonista i que era... Que, és un poble molt petit, llavors va ser com una efemèride, no? I llavors, a partir de llavors als 11 o així, vaig començar a tocar la flauta i després em va agradar molt cantar, vaig fer cançons i al final tot plegat és un poti-poti, no? Quan ets músic, doncs, pots tocar, pots, pots tocar diferents instruments i et pots expressar de maneres diferents moltes vegades. Doncs començarem parlant de la cançó apònima del disc, ella diu. En aquesta Aha. cançó parles a la tercera persona d'una dona que és molt emotiva i que viu molt dins del seu cap, podríem dir. Maria, qui és? <ríe> Ella, de la cançó. Bé, aquesta cançó va dedicar a les meves amigues i, de fet, cada estrofa és una amiga diferent um, i les vaig anomenar, no? D'alguna manera, quan en, en, en, aquesta, en, en aquesta xarxa tan, tan forta i tan bonica que, que moltes vegades formem amb els grups d'amigues, no? Um, crec que totes hem passat per al no estic bé, no sé què em passa... Mm, la meva manera d'existir en el món ara mateix no està no, no si en consonància en re no? I en aquest espai tant tan de confiança, doncs, és, és un lloc on, on expressem les coses. I llavors, quan ella diu, és quan una amiga diu no sé què, l'altra amiga diu no sé quantos, i l'altra amiga no? Una, una estrofa cada, cada una, o una estrofa totes, al final, al capdavall, totes estem en, en els mateixos processos I, i res, en realitat és un can a dir, ei, estem, estàs malament, no Todo bien, saps? Endavant. I um, en aquesta cançó també parles de la por, potser, de la mirada dels altres o de la mirada de la societat en general sobre el fet que a vegades ens sentim malament, que és una cosa que encara ens fa sentir-nos més malament, perquè ens venen que hem de ser sempre felices i, si no ho estem, doncs és culpa nostra. 100%. Jo crec que, que la culpa... Igual que la cura són dos paraules que, en català almenys, són en femení i és per algun motiu. O sigui, ens, ens representen la culpa i, i la cura, no? Nosaltres som les persones que hem de cuidar, per tant, nosaltres som les persones que hem d'estar bé per poder cuidar, no? I, a més, quan no ho podem fer, quan nosaltres no estem al 100%, sempre ens dona la sensació que, que no és que el món d'avui dia sigui un lloc difícil, no és que uh, potser ens hagin passat coses que és normal que estiguem malament, no és que potser, jo, sigui especialment difícil segons com, no? evitar aquest món, sinó que a sobre és culpa nostra. Llavors, volia volia pues, parlar de que ja n'hi ha prou de, de la culpa i d'estar amb, amb aquest pensament que, a més, ens genera molta ansietat. O sigui, el que millor ens senta és sentir el que hem de sentir. I evitar sentir el que hem de sentir ens genera coses com l'ansietat, com estar supermalament. Llavors, animem-nos, sisplau, a a sentir aquest malestar que val molt la pena. I, eh, segons tu, perquè és una cosa majoritàriament femenina la culpa? Bé, bueno, crec que eh, evitar un espai, ocupar un espai i alçar la veu és una cosa que estem aprenent aquesta última generació, inclús la, la, la generació anterior, ha començat a reivindicar i a aprendre, no? Però abans d'això, sense anar més lluny, la meva àvia, la meva besàvia, no?, i, I històricament el moment que han viscut ha sigut un moment en el qual les dones doncs, no era tan normal que treballessin, no era tan normal que, que siguessin independents, no era tan normal que poguessin fer les coses que, que elles desitjaven. No? Llavors crec que en aquesta societat que ve d'un doncs, món doncs, catòlic i d'una societat una mica tancada de ment, arrosseguem encara, doncs, aquesta cosa del no ocupar espai, no, no incomodar, no, no? Nosaltres hem de seguir la línia aquesta i ser bones nenes perquè, perquè al final ens estimin, no? I crec que ja va ser una hora de dir, ei, no cal que complim amb tot i no cal que siguem superwomans, que no podem ser. O <ríe> sigui, acceptem-ho ja. Escoltem, doncs, Ella diu, de Maria Lamata. Ai, no estem Ai, no estem Jo crer estar's pista quan estàs amb els amics, pensa a les seves coses com més soroll, més cap en dins, ai no estan bé. si no et sents a lloc estarem aquí plegades compartint el ol forai nos temmente Aquesta setmana presentem Ella diu de Maria Lamata. Ara parlarem d'una cançó que es diu Cant Generacional. Dins d'aquesta cançó, Maria Lamata em diu, si m'equivoco, eh? parles del fet de fer-se grans i de tot el que deixem endarrere una mica. Sí, sí, tal qual, és així. Fer-se grans i, i, i descobrir també una miqueta eh, lligat amb el que ja dèiem, no? que, que, bueno, que són uns processos i que, i que ens hem de una miqueta. En aquesta cançó parles del fet que a poc a poc ens anem assentant i anem aprenent a cuidar-nos, dius reduïm l'alcohol, guardem l'energia, totes aquestes petites coses que fan que, que que anem fent quan ens fem grans. Exactament, crec que uh, bueno, he observat i ens ha passat molt a tots que l'etapa dels 20 és una etapa dels 18+, plus, no? és una etapa que tendeix a ser molt explosiva i molt de d'exploració del món i de la pròpia autonomia i de la independència, no? I llavors, en aquesta exploració pràcticament no hi ha ni un límit, no? A vegades, que és tot, em puc menjar el món de totes les maneres que jo vulgui, no? I crec que no és fins que ens fem una miqueta més gran grans, ens coneixem una miqueta més i de fet comença així i ens coneixem una mica més um, que, que podem dir, bueno, um, ara que ja he explorat els meus límits, doncs toca recalcular una mica ruta i cuidar-se una mica... I, i acceptar una miqueta més qui som, què volem, de, de quina manera volem estar en el món. I deixar anar el perfeccionisme, també. Sí, en realitat, és un missatge que, que està, o sigui, està traçat en, en tot el disc. No? Hi, ha, hi, ha molt, hi ha molt aquest missatge de, si plau, deixem-nos estar, perquè crec que últimament eh, tant les xarxes com altres, com altres factors en, ens han portat a, a tenir com aquest, aquest pes de haver de complir amb, amb, amb la imatge, no? haver de complir amb tot allò que ens imposen i que al final és un pes que, que, que costa molt de carregar a muntanya amunt, no? I llavors, en aquest sentit, reitero una altra vegada el... Tranquils, estem bé! I si ens fem grans, també estem bé, no us preocupeu! I penses que hi ha un moment clau que passa i llavors ens deixem més tranquil·les a nosaltres mateixes? Potser els 30 anys o els 40 anys... Mira, jo crec que cadascú té, té, té un moment a la seva vida en què això passa. Crec que, evidentment, estem tots en la mateixa societat i, i vivim uns processos semblants i llavors crec que cap als 30 això ens passa tots d'una manera semblant, tot i que segurament els 40 passen d'una altra manera i els 50 passen d'una altra manera. Eh? Però ara mateix que jo jo també tinc, eh, bueno, estic als 31, no? crec que, que sobretot en l'arribada aquesta de la mirada de cap a la maternitat o la paternitat i la mirada cap a la fe inestable tota aquesta història crec que comencen a haver-hi una miqueta més de, bueno, de responsabilitat de, de, de bueno, guardar les energies per certs projectes de vida que poden ser la família o poden ser projectes professionals o poden ser projectes més personals no? però que ja comencen a caminar-se crec cap als, cap als 30 sí. Doncs escoltem Can Generacional de Maria La Mata. Una mica més, costa que les coses vagin als extrems Sabem amb quina gent ja no en queixem Hem reduït l'alcohol, el menjar i el que fumem No se'ns amb va el cap i ara és tot equilibrat L'energia ens la guardem perquè si s'acaba ens posem So Això és el disc de la setmana. Estem amb la Maria Lamata, cantautora catalana, que ens presenta el seu últim disc, Ella Diu. Una de les cançons del teu treball, de fet, és la primera de l'àlbum eh? és Body Dismorfia, una cançó que parla del teu propi cos. Uh -huh. Dius, canvi constant, t'he tractat malament. Això, això em ressona molt amb una amiga que recentment ha, ha tingut un, un bebè i, i els processos que, que, que passava no? al, al voltant del canvi corporal no? què passa si, si m'engreixo què passa si guanyo pes què passa si no, el recu no, no recupero la forma física que tenia abans no? en aquest canvi amb les persones que amb, com, com ara jo que hem fluctu fluctuat molt de pes o que hem tingut pesos diferents, hi ha molta hi ha vergonya no? m'he engreixat no? I, i això em fa vergonya i no i no m'agrado en, en aquest pes o en aquesta manera d'estar de, en el món. I llavors és com, hòstia, um, realment ens hem, ens, hem, uf, ens hem aixecat una mica perquè el nostre cos ha canviat, no? Quan el nostre cos al final també és el contenidor que ens porta els llocs només, no? Que a vegades li donem una, una significació que crec que, que no és l'adequada. I, segons tu, és difícil d'acceptar-se dins del nostre propi cos quan som una dona? Sí, bueno, ara, ara mateix el, el, els, els cànons de bellesa així estan tot arreu, eh? o sigui, homes i dones, crec que també en el món, en el món gay, crec que també hi ha especialment un, un pes bastant, bastant fort de, de, de, dels cànons estètics, però sobretot també amb, amb les dones i les xarxes, i mira, t'explicaré una anècdota, um, quan, quan el, el videoclip uh, va sortir al 324, uh, en va sortir el primera o el dematí i van denunciar el, el videoclip, no? El videoclip d'aquesta cançó jo aparec en, en roba interior. Soc una persona que té un cos que, bueno, tampoc és que sigui tan poc normatiu, però no, no tinc un cos prim i no tinc un cos esbelt com la majoria dels cossos que surten a la tele, no? Doncs això va ser una de les coses que no van sortir. O sigui, del meu videoclip la, la part com més, més visual no va sortir, no? O sigui... Que fort que, que en el meu cos, el meu canal, la meva reivindicació és que és molt difícil de veure i de visualitzar cossos que, que, és que no es quen. Són una mica poc normatius, o sigui que imagina't. I en la cançó dius no hehas estimat com tu mereixes, et vull estimar com tu mereixes. Penses que la nostra generació ens han donat les eines per estar bé en el nostre propi cos. En absolut, crec que hi ha molt de, hi ha molt de trauma generacional, de, també de, de mares a filles, d'àvies, de mares... O sigui, hem fet com una espècie de... un, un flac a favor, no? Vai millor dir flac o favor uh, en el sentit de fer dieta, no? Jo per tu vull lo millor, per tant, jo per tu vull que no siguis una persona gràcia d'aquest món perquè, perquè et tractaran malament, llavors... Entre unes i altres ens hem fet creure que això no era, no era vàlid. Igual que tenir un nas gros o igual que ser massa alta o igual que tenir un cabell arrissat, és igual, no? I llavors, en, en aquest sentit, crec que uh, no ens han donat eines, crec que l'educació no, tampoc ens ha donat eines i ara acudim, totes les que podem, doncs, a teràpia, psicòlegs i psicòlogues, per una mica remeiar aquest mal, saps? i quan escolto el teu disc em sembla que la primera paraula que em ve al cap és resiliència és que per tu, a més de ser un treball musical, també ha sigut un treball terapèutic on has assentat el camí que has fet potser a nivell personal psicològic, tot això Sí, en realitat quan jo escric um, ho faig una mica en moda de, de diari en no? moda d'explicar de, el que em passa a mi i d'explicar-m'ho a mi mateixa saps? llavors en aquest sentit m'ha passat, no? que aquest, tots aquests canvis i tots aquests aprenentatges doncs, al final s'han materialitzat en forma de disc, però es podrien haver materialitzat en forma de diari, o es podrien haver materialitzat en, en altres formes artístiques, no? però aquesta és la que, la que conec bé i la que, i la que surt. No? Llavors, vulguis o no, tota, tota aquesta resiliència de la que tu parles és, al final és, és el procés que jo he pogut mostrar i que he pogut processar, no? o sigui que 100% és, un, és una cosa personal. I com, com deies, les teves cançons són molt íntimes. Com ho fas per assumir, cantar totes aquestes coses que a vegades són molt complicades d'assumir quan som una dona, l'autoestima, el malestar, el nostre cos? Crec que el fet de ser profe de secundària em, em fa estar més segura a l'hora d'alçar la veu. No? Quan tu ets profe, doncs al final és d'alçar a veu davant de doncs, 24 o 30 persones. No? I això ho has de fer a diari. I en aquest sentit, Crec que mmm, estic convençuda que la, que, la, que la meva visió és vàlida simplement perquè és una visió i també estic convençuda que no n'hi ha per tant amb, amb tots aquests pensaments tan inims, no que a vegades posar-los a la llum és com, ai, fa vèrtic. En realitat, tothom passa per lo mateix. Vull dir que, que el fet de que jo parli d'això, mmm, al final l'estic posant veu a moltes altres persones que pensen el mateix. Per tant, no, no, no em sembla tan tan important. Ho, ho, ho normalitzes, diguem-ne. Sí, és com, bueno, és que el que sento jo, mm, ho sent, sí, és que és una cosa completament normal, vull dir que està bé. És normal però encara tabú per, per moltes dones. Clar, en el sentit aquest del, del, del tema aquest que es diu body dysmorphia, o dysmorphia corporal, és, és molt tabú perquè ens fa sentir molt malament acceptar i dir, no, és que jo ja, això, hòstia, és una cosa en la que penso cada dia, no? imagina. Tu, cada quan penses amb el cos? Hosti, pues, cada dia quan m'assec, no? per exemple, o sigui, hi ha gent que cada, cada dia quan s'asseu a una cadira pensa com es veu des de fora la seva panxa. O sigui, ens sembla una tonteria, però és que és molt fort. O cada dia, si algú es mira a la cara i, i, i es nota que porta ojeres o ulleres, o, o dir-li com vulguis, és autoconscient de la seva cara en tot moment. No? O si camines, com se't mouen les cuixes, o si... Tot, no? O sigui, hi ha, hi ha com una... Un, un pes molt gros en, en, en, en la manera com se'ns veu des de fora que carreguem a diari i això no ho parla ningú o parlem en els cercles més íntims però és que és necessari que es parli públicament perquè ens afecta, i molt a, a pràcticament tot. Escoltem, doncs, Body Dismorfia de Maria Lamata. Canvi constant Quants cops he trecat malament Orbitant És tot mort que que. No he deixat que existissis tan i com ha sigut l'eina per ser suficient. com tu mereixer. Vull estimar com tu mereixer No t'he estimat com tu mereixer. Ens acompanya avui la cantautora Maria Lamata, que acaba de treure el seu últim disc. Ella diu, Maria Lamata, ets tu qui compons i escrius totes les teves cançons? Soc jo qui compon i escriu totes les meves cançons. Uh, tot i que en aquest últim procés, en aquest últim àlbum, he tingut uh, un ull de vista, o sigui, un punt de vista, un ull extern, que ha sigut la Leish Bou, que és la persona que m'ha acompanyat en el procés d'aquest disc han tingut un ull per dir-me «Hòstia, doncs això millor que l'altre». Aquesta frase potser aquí no acaba de quadrar. Repetim aquesta tornada dos cops en lloc de només un. Han sigut decisions que s'han compartit, però tot i així, totes les lletres i, i la majoria de, dels acords o d'acompanyaments que, que, que hi ha al disc sí que han sigut meves. Presentarem ara una de les cançons del disc que es diu Deixar-se ser. Uh, en, uh -huh. en un moment dius la productivitat s'ha apoderat de mi. Què passa si paro? Cauré dins del buit? Aquesta frase em ressona moltíssim. Penses que és fàcil aturar-se i relaxar-se i anar més a poc a poc i tot això en aquesta societat on sempre s'ha valorat la productivitat? A mi m'està gustant molt. O sigui, per exemple... Jo, de fet, aquesta cançó va sortir de, de fer el disc. O sigui, de fer el disc i, i fent mil coses alhora, no? De, de treballar, de fer el disc, estava fent un altre espectacle, tenia uns quants concerts programats, era com... Hosti, és que no, no, sento que no puc. O sigui, estic com una mica trista perquè sento que no puc, saps? I llavors, jo mateixa ja en bucle, no? En aspirada, allà, tot, tot, tot, tot, Com supermental, no? Zero, zero sentir, zero re. Només productiu, productiu, llistes, llistes, tachar, no? I això era com, buah, és que um, és, és molt fort. I aquesta cançó és per mi, és per posar-me-la jo, en plan, Maria, calma't, o sigui, és horrorós. <ríe> el nivell d'ansietat i també de, de poca manera d'estar present, no? Quan, quan un està en aquest cicle tant de, de workaholisme, no?, d'aquesta paraula que m'agrada tant, de, de ser adicta a la feina, no? De, o sigui, hi ha un moment que és com, ja n'hi ha prou i ens hauríem de poder centrar en la realitat, en el que està passant, no? I això mi costa molt. I crec que si a mi em costa molt, a molta gent li, li costa molt. Que estem en aquest etern, si no produeixes, no ets, no? I en realitat és que si no produeixes, ets igualment. Existeix de totes formes. Penses que és la mirada de la gent, en part, el que ens fa anar tan de pressa? Jo, sincerament, crec que és, és com un pinxe molt fort entre el que ens diuen de fora i el que ens diem per dins. O sigui... Um, no podem donar la culpa a la societat només. No podem dir, no, és que clar, sempre et diuen no, que has d'anar a tòpic i no sé què, perquè en realitat no t'ho diuen, o sigui, t'ho diuen, però tu pots decidir, tens cert marge de maniobra per decidir fer cas o no fer cas, no? I crec que hi ha una part que, que hem de responsabilitzar, doncs, els mitjans de comunicació hem de responsabilitzar, doncs, el, jo que sé, els horaris laborals, no?, per exemple, els drets laborals, però, per una altra part, ens hem de fer càrrec de que som nosaltres que anem de cul i que volem anar de cul i que ens mola mmm, dir que sempre estem ocupades bueno, doncs, fer la nostra feina també hi ha un cert gust no? en dir, mira tot el que he fet no? sí, sí. És com, mira, el to... mira, mira quina llista i ho he fet tot no? Hosti, això genera, genera molt de gust i ritm no? però clar, eh, tot aquest gust i ritm que genera això, per altra banda hi ha, hi ha una caiguda, hi ha una ressaca emocional de tota la feina hi ha un buit que, hòstia, tampoc sabeu on col·locar, no? Llavors crec que no és tan beneficiós com ens pensem, saps? I dins de la teva cançó dius Avui no puc seguir el ritme de la vida i no puc estar al 100%. En aquesta cançó, es la veu, com dius tu, per dir que és imprescindible de vegades anar a poc a poc. Anar a poc a poc i descansar. O sigui, descansar ens ho hem de posar dins de la llista de coses a fer de les persones que que segurament tant tu com jo som, no?, que, que, que no, no sabem... Bé, bueno, doncs set de bé, en, en aquesta llista ens hem d'apuntar a descansar, i descansar ens ho hem de posar dins l'horari. I ja està, I, i hi ha cap de setmana que hem d'apagar el mòbil. I això, com abans ho, ho comencem a fer, jo crec que abans començarem a anar millor, saps? I penses que el fet de deixar-se ser és una cosa que ve amb els anys, també? Totalment. Jo, mira, l'altre dia parlava amb la meva mare i, i l'altre dia em deia... Jo que cada vegada estic més que més igual. <ríe> Pensar hi ha una part que, que preocupa, no? Dius, què vols dir que t'és igual? Què és el que t'és igual? Però, de per l'altra banda, pensava, clar que sí, no? O sigui, ja n'hi prou, ja n'hi prou de, de sobre, no? Si de, ella, no? A la família, a la feina, no? o sigui, hosti! Potser que hi ha un moment que ja tens 65 tacos i potser ja hauríem de començar a relaxar-nos. Eh? dir que Sembla que no, que no para això. I, I hauria de parar. I amb l'edat jo crec que cada vegada ja és igual tot. I, I està fantàstic. Tot seguit, deixar-se ser de Maria Lamata. He tornat a dissociar-me fent coses, se m'ha acabat la tarda. He mirat al meu voltant. La pica està plena i no sé què cuinar-me. S'ara que tinc gana, tinc coses a fer. No sé com em sento això, ja ho pensaré. Segurament facis crol una estona fins que em soni l'alarma a la Ja sé que he de viure un amor intens. Ja sé que he de pensar a tenir nens. Ja sé que hauria de llegir cada nit una estona. Ja sé que fer fora em fa sentir millor persona. Però avui no Gràcies. Poguer relaxar-me una miqueta La tuexigència em mana. no puc estar-me quieta La productivitat s'ha de mi Què passa si paro? Cauré a dins del buit Què diran? Què pensaran? Estaré a l'altura, està dins el meu cervell Em sembla una tortura No em pots ajudar perquè avui estic tensa Que ha complicat el bucle de la meva existència Ja sé Que he viure un amor intens Fora fa sentir millor persona. Però avui no tinc temps ni energia. Avui no puc seguir el ritme de la vida. Avui no toco estar 100%. Estem amb la Maria Lamata aquesta setmana que ens presenta el seu darrer disc. Ella diu, Maria Lamata, em sembla que tens un do perquè la teva lletra ressoni a moltes persones i sobretot a moltes dones. Penses uh -huh. que els problemes dels quals parles com ara l'autoestima baixa, el malestar a la mirada dels altres són majoritàriament coses que afecten les dones? Crec que ara mateix uh, ens afecten molt a les dones tot i que hi ha una assignatura pendent que és parlar dels homes que també senten. Crec que això ho farà, ho farà molt bé qui, a més, ho fan molt bé tots els cantautors i, i segur que, que hi ha molt d'espai per recórrer, però crec que l'experiència femenina és una cosa que, que en general es relata o es relata amb menys mesura I, i crec que era també important evidenciar-ho, no? per exemple, parlar de, del cos o dels fills o de les amigues. No? Són experiències com molt intrínsecament femenines i que, i que tenen una significació diferent, homes i dones, tot i que pugui coexistir, no? I en aquest sentit, aquesta és la meva mirada, tot i que, evidentment, les amigues, el... és igual, l'addicció la, a la feina o no, sigui, sí. evidentment, temes que són universals. I l'última cançó que presentarem serà La cura. Eh, dins uh -huh. d'aquesta cançó parles de la teva mare, principalment, potser, o, o no? Sí, que, bueno, parlo, parlo de la meva mare per, per, per l'espai que ella ocupa a la meva vida, però també parlo de totes les dones que, sobretot, cuiden. Crec que a, a, a, ara mateix hi ha, hi ha un buit legal, bueno, no sé si és un buit legal, però hi ha, hi ha una manca de persones que, que cuiden, sobretot la gent gran. Uh, hi ha molts avis i àvies que tenen a, ca, bueno, a càrrec de, de, de les cures persones que també són un col·lectiu que, deu nhi el precaritzat que està. No? Totes aquestes cuidadores, hi ha moltes persones també racialitzades que estem, estan passant pues, per aquests processos i no sempre eh, tenen els drets laborals eh, pues, que, que ens agradaria que tinguessin. No? Llavors, en aquest sentit, hi han ha dos objectius o hi ha dos, per, dos col·lectius dels quals vull parlar. No? De, de les dones que dins de les famílies eh, cuiden de les persones malaltes i dels nens que tenen un gran pes i una gran responsabilitat en aquest sentit, perquè qui està malalt necessita cures i qui cuida a la persona que està malalta també necessita cures. I, i aquest bucle és un bucle que, que a vegades no volem veure perquè són, són temes una mica incòmodes, de dir, hòstia, ara d'aquí ens hem de cuidar, no? Tothom s'ha de cuidar a tothom, no? Però crec que també és molt necessari parlar-ne, perquè totes sabem l'experiència de tenir germans tenir tiets, tenir nòvios o tenir... És igual, no? I, i hòstia, que avui dia encara el, la cura de persones que ho necessiten estigui tan desigualada, realment, és molt fort. Llavors, aquest tema també és per la meva mare, però també és per, per, per totes aquestes persones que cuiden. És això, perquè tu dius a, qui et, a tu qui et cuida després, eh, parlant de totes aquestes persones que, que fan aquest rol de cura, penses que uh -huh. aquesta societat en general no cuida prou a les dones, a aquestes dones que cuiden els altres? Bé, bueno, és que, sincerament, penso que si haguessin de començar a monetitzar el, la, la tasca de la cura, aquest país va bueno, aquest país i tot el món se'n va en orris, literalment. O sigui, ens dona la sensació que perquè és una tasca no remunerada no és una tasca o no és una feina, i és una feinada. Llavors, és que realment és molt important i està molt poc visibilitzat aquest, aquest rol de cuidar-se de les coses, cada a més, no només, a vegades ens dona la sensació que potser no, no és una tasca activa en el sentit de, per exemple, si has de fer una mudança, no? pues és actiu, no? agafes totes les caps, totes les puixes, no sé Cuidar a vegades no té aquest nivell d'activitat, però té un nivell d'activitat emocional i mental que és monumental. Llavors, en aquest sentit, jo crec que que, que, que fa molta petjada i, i jo, s'ha de, de començar a visibilitzar. Completament. I també hi ha el problema de, de moltes dones que es passen tota la vida cuidant dels altres, que sigui per feina laboral a fora de casa o que sigui a dintre de casa amb la família, mm. i que quan es fan grans es posen malaltes i no saben demanar ajuda perquè ningú les ha cuidat mai. Sí, això, això també és, molt, és el síndrome, no, de la dona independent, no? també de que, osti, jo puc amb tot, no? Jo puc tot, ja, però a vegades quan ens fem grans, no? o quan ens posem malalts o quan som vulnerables, no podem amb tot. Però no podem amb tot ni quan tenim 15 anys, ni quan tenim 30, ni 40, ni 45 ni 50 ni 65. Ningú pot amb tot. Llavors evidentment que és un procés intern no? a començar a acceptar que, que no som infa·libles perquè aquesta, aquesta societat també ens ens diu molt que, que podem, no? que tu tira p'alante, no? és com, hòstia, podem començar a pensar que no podem amb tot, a fer xarxa amb les persones del voltant, amb les nostres amigues, amb, amb els nostres, és igual, amics, parelles, germans, tia, ets, és igual, amb tothom, i, i de, diversificar una mica aquesta responsabilitat, perquè si, de no fer-ho així, hi haurà de sobte algú que aquestes superwomans que cuiden a tothom, quan aquestes superwomens falten, què hi ha després? Hi ha el buit total I, això, i no estem gens preparats i hem de començar a pensar que, que la responsabilitat recau en absolutament tothom. En conclusió, deixem-nos estar una miqueta més, una mica més tranquil·les a nosaltres mateixes. Maria Lamata, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a Ràdio Arrels per presentar el teu darrer disc, Ella Diu. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. I ens acomiadem escoltant La cura de Maria Lamata. Es mató del que dic, quan expliques aquelles anècdotes de quan érem petits. Et veig quan em pensi endavant, quan fas per cuidar-te i per aprendre. Et quan tens ganes de celebrar que la vida és fugaz i val la pena. Et veig quan encara et permets riure per qualsevol motiu. Et veig quan coses fan pujada i tot i així som.